Német Klára, nem akáclombos. A harmadik. A férjemet mindig fiatalok veszik körül, bármikor jöhetnek hozzám ő termünkbe. Önzetlen, segítőkész tanár. Kitartó és türelmes. Judit mondogatja, mennyivel jobb lett volna inkább tanítványának lenni. Egyikük karosszéri lakatos szakmunkás tanunc. Nincs érettségie, otthona, pénze. Az ételt, amit eléteszek, újra megsózza, Hogy annyival is több legyen. Egybefonódik az életünk. Felvetem, fogadjuk örökbe, Legyen stabil pont az életében. Férjem elhül. Nem lehet, mondja, hiszen van anyja, Meg különben is. A műtermünkben rajzolnak, mintáznak. Napokon, heteken, Éveken át. Rádöbbenek, hogy nálam és a gyerekeinknél is fontosabb a férjemnek. Ezt az érzést egy ponton meg kell beszélnünk. Kimondatik, hogy igen, a fiú az első. Végre felveszik a főiskolára, Budapestre kerül, lesz felesége, gyereke. Sikeres szobrász. Többé nem keressük egymást.